1 Timotei 4 Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătus de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fier roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Cărci orice făptură lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lume și bobești, caută să fie vlavios. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când Evlavia este folositoare în orice privință, într-o cât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic deprimit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitor tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Coruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți dispărțuiască tinereța, ci fie o pildă pentru cei credincioși. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia bine seama la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fii nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat pe imperocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor